Мавпа Мавпи – найрозумніші серед ссавців. У них добре розвинений головний мозок і кінцівки хапального типу. Здатні утримувати різні предмети. Вони живуть групами, високо на деревах, у тропічних лісах Америки, Африки і Азії. Живляться як рослинною, так і тваринною їжею. Очні ямки мавп спрямовані вперед. Це забезпечує об'ємний, просторовий зір, що допомагає їм спритно лазити по деревах і полювати. Більшість мавп активні в день. Маленька мавпа-капуцин живе в джунглях Амазонки. Цих кумедних і розумних мавп утримують як домашніх улюбленців. Вони добре піддаються дресируванню. У самців золотих носатих мавп з острова Борнео. Виростають довгі кумедні носи. Чим більший ніс, тим голосніше мавпа кричить. Найбільша південноамериканська мавпа – мавпа ревун. Перескакуючи з гілки на гілку, ці мавпи використовують свій чіпкий довгий хвіст, як додаткову кінцівку. Вони живуть невеликими групами, які очолюють старі самці – Ревуни голосним криком відганяють зі своєї території інших мавп. Скринька фактів У одних мавп є хвости, а інші його не мають. Мавпи використовують хвости для балансування на гілках. Самка мавпи зазвичай народжує одне дитинча. Спілкування У різних життєвих ситуаціях Тварини подають відповідні сигнали, коли шукають партнера в період розмноження, коли попереджають про небезпеку, коли відганяють інших тварин чи посилають сигнали один одному. Нічні метелики спілкуються, використовуючи запахи. Сильний виразний запах самок метелик самець вловлює на великій відстані завдяки перистим антенам-вусикам на голові. Вовки вишкірюють зуби, наїжачують свою шерсть і тим самим змінюють вираз морди для спілкування один з одним у зграї. Ці чотири вирази морди повідомляють інших про різні наміри вовка. Жуки-світляки використовують світлові сигнали. Джерелом світла є спеціальні клітини в їх черевцях. Сполохи світла – це сигнал, який дає змогу зустрітися самцям і самкам або є ясасобом для відлякування ворогів. Спробуй передражнити сіру суву вночі. Піднеси до рота складені долоні і голосно крикни ху ху ху ху і, можливо, вона відгукнеться.